Peisaj nocturn Când prin fântâne alunecă inele Și orice vis își crapă o păstaie, Se tolănesc izvoare și păraie, Cu fața în sus și ochii către stele, Și se visează rece vâlvătaie, Curgând cu drumul robilor și ele, Prundișul veșnicilor să spele Și salcile cerului să-ndoaie. Iar sus... În constelata lui tăcere clipește drumul robilor din gene, visând că se sfărâmă în juvaere, Și curge ca un fluviu alb alene, jos pe sub crenci cu frunzele de fiere și printre stânci cu lacrimi pământene. 29. A doua, 1968